«Не згадати Гришу Пасічного – це знаєте!» – призирливо скривився Сашко Циган. Журавель знову розгублено усміхнувся і глянув на Марусика. Марусик червонів дедалі більше. Не дивлячись на Цигана, він пробурмотів. «І де його було шукати? І взагалі вони ж поспішали, ті кіношники? Не напускай туману в очі!»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 Сашко циган зблід, потім почервонів, потім знову зблід. Ну, ну і пень, я заздрю, йому, ха, та, та хай тобі жаби в болоті заздрять, та я, та я після цього, я після цього і знати тебе не хочу, все, ти мені більше не друг.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 ні сіло, ні впало, побили горшки наші хлопці.